Cât de frumos lucrează Domnul în viața omului. El are acel cuvânt așa de plăcut. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Într-o lume așa cum se vede ea, toți ne vedem obosiți, trudiți, nu numai de muncile sau de lucrurile grele care ne lovim, ci mai ales faptul că se petrec uneori în viața noastră lucruri neplăcute, care, sigur, nu ne pot lăsa în suflet nici pace, nici bucurie, pentru că orice păcat nu poate aduce în sufletul omului nici pace, nici liniște, nici odihnă nici bucurie. Păcatul e cel care strică, e cel care surpă, e cel care îți ia orice bucurie în suflet. Asta este păcatul. Chiar dacă sunt unele păcate pe moment care pare că fi ceva plăcut, dar asta este o travă care la gust e dulce, dar efectul este otrăvitor. De aceea Domnul care știe cine suntem ca oameni în trup și vede sufletele noastre trudite. De aceea el a și spus în Evanghelia după Ioan un cuvânt, zice și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Acel cuvânt era un cuvânt de durere al unui părinte față de copii. Zice și nu vreți să veniți la mine. Ca să aveți viață. S-a amintit despre fiul pierdut din Evanghelie. Tatăl a suferit. Copilul umbla a dar Tatăl a știut ce va ajunge în neascultarea lui și a ajuns la porci. Este starea nenorocită în care păcatul îl duce pe om. Și Dumnezeu știe acest lucru. Că orice neascultare atrage după sine blestemul. Ăsta e adevărul care spune Biblia. Și Dumnezeu care știe aceasta, de aceea El personal a coborât pe pământ ca să ne încredințeze când acel citat pe care și dimineața astăzi l-am amintit, de Ioan, când legea voastră este scris toți veți fi învățați de Dumnezeu și cine ascultă de El, spune vine la mine, spune Mântuitorul. Deci, iată cine este Dumnezeu pentru omenire. nu cum spun mulți, că Lui Dumnezeu nu-i pasă de suferințele și de ce se întâmplă în lumea asta, nu este adevărat. El suferi mai mult decât noi toți când vede la ce necazuri și ce suferințe și ce viață tristă duc cei mai mulți pe pământ datorită păcatului și Domnul suferi să știți. Se spune în Talmudul Evreiesc, pentru că ei păstrează foarte multe lucruri din trecut, când a avut loc potopul și Domnul pe scaunul de domnie stătea trist, trist de tot, și unul din cei aproape de el l-a întrebat, zice, da, de ce ești așa de trist, pentru ce ești așa de supărat? Și atunci Domnul răspunde, pe păi, zic, cum pot să nu fiu supărat când văd făptura mâinilor mele, cum îi ia apele și îi îi neacă și se duc, se prăpădesc cu toții, nu mai rămâne nici unul. Cum pot să nu fiu trist să poate? Deci Domnul suferea atunci când apele Lui, aducea prăpădul peste omenire. Nu trebuie gândit niciodată când cineva este pedepsit de Dumnezeu, nu el se bucură. Nu trebuie gândit așa. Când un părinte își pedepsește copilul pentru că nu a ascultat părintele care lovește cu nuiaua, mai mult suferă decât sufere copilul după nuia care i-a dat-o, să știți. Că ceea ce îl face pe părinte să sufere mai mult decât cel care este lovit de iubirea. Venisem de la canal. Și Nicușor era așa, la 4-5 ani, că mai mult, cred că avea. Și nevastă, mi a spus într-o zi, băiatul ăsta, toti cuțite. Și... Așa îl ia de aici la Bucătărie cum era afară Bucătărie și duce la drum la copil și mi-l-a pierdut așa. Și eu ies la drum și îl găsesc, așa cum a spus nevastă mea. Și spun aminit și eu încă. Și i-am dat o palmă. Copilul n-a putut crede niciodată că eu tatăl lui care îl iubeam, că voi face acest lucru pentru el. Așa m-a privit, n-a zis nicio vorbă, dar când m-a fixat cu ochii, ca și cum m a fi întrebat, cum poți să mă lovești. M-a arestat de nou, am ajuns iar în închisoare. Palma care am dat-o copilului, eu dacă aș fi privit o mie de palme, nu m a fi durut atât cât m-a durut palma care i-am dat-o copilului, să știți. Vă rog să mă credeți. Ori de câte ori mi-aduceam aminte de palma care i-am dat-o. Atât de greu suferam cât nu pot să vă spun. Un copil ca el, care era așa de bun, așa m-a privit. N-a zis o iotă. Și așa m-a privit. De aceea, iubiții mei frați, Dumnezeu care este în mijlocul nostru, pe fiecare din noi ne privește și vede în fiecare din noi durerea, necazul, dorințele. Vede tot ceea ce noi am vrea să fim și nu putem încă. Și El când vede că dorești acea viață curată, acea viață plăcută lui, dar carnea asta păcătoasă sau Vremea sau împrejurarea sau locul în care te găsești, anturajul cu care o ai aia face, sunt tot o piedică în care acestei dorințe de a fi ceea ce cere cuvântul Domnului și Domnul ține seama de acest lucru, să știți. El dorința aceasta pentru o viață curată, pentru o viață plăcută lui Dumnezeu, la care noi încă n-am ajuns să o avem dar care ne stă pe inimă tot timpul, Dumnezeu o va socoti ca și o viață trăită, pentru că am dorit-o, pentru că am cerut-o, pentru că ne-a plăcut și El va socoti acest lucru ca și împlinit în viața noastră. De asemenea, când se vorbește despre păcate, Domnul Iisus spune acest lucru, sunt păcate care ni vor fi puse în sarcină în ziua judecății, păcate pe care noi, de fapt, nu le-am săvârșit, dar care, în inima noastră, le-am dorit și ni se va socoti ca și înfăptuite. Biblia vorbește lucrul ăsta. Și un, un om, dacă privește o femeie și o poftește în inima lui, cuvântul spune, aș fi prea curvit cu ea. Păi cum să domnule? Adică tot ce în inimă ajunge, Dumnezeu să cotește ca fapt împlinit. Și noi, nu ai, nu ai și fapta, dar ai poftit, ai dorit. Și se să ca și înfăptuit acel lucru. La fel și binele. Sunt foarte multe lucruri bune care le vrem. Chiar și pentru altcineva. Vrei un lucru bun, vrei să-l ajut, vrei să faci ceva, dar. E așa situația că n-ai cum să-l ajut, nu poți, e ceva ce te împiedică, Dumnezeu va stăne seama că ai vrut, ai dorit, dar ai fost împiedicat, n-ai putut să faci și ți se va socoti ca faptă împlinită. E foarte interesant de știut acest lucru, de aceea trebuie să umblăm cu grijă în viața noastră. Natural, trăim într-un trup de carne și ca unii care suntem pe pământul acesta unde... Uh, știți, eu mă gândesc la ce s-a întâmplat în pustiu cu evreii, când șerpii foșneau printre ei și ei, oricât s-ar fi ferit, dar tot îl mușcau în șarpe, poate uneori, în aceeași zi, mai multe ori, îl mușca un șarpe și când Domnul a poruncit să se facă șarpele de aramă arama este simbolul judecății să știți, totdeauna când citim în Scriptură despre aramă asta simbolizează când Biblia vorbește de Domnul că va căca picioarele lui în teatr cu lui Dumnezeu în cuvânt se vorbește că avea picioarele ca arama, asta înseamnă judecata și când Biblia ne vorbește acolo despre această judecată trebuie să știm un lucru că atunci când în sufletele noastre apare ceva necurat ceva ce nu-i după voia lui Dumnezeu trebuie judecat ca bine vorbește că dacă ne judecăm acum, nu vom fi judecați odată cu lumea, deci orice suflet va trece pe judecată, dar dacă ne judecăm acum, dacă acum luăm seama la ce ne vom fi scurtiți de judecata în care va fi lumea judecată. Biblia vorbește pentru biserica lui Dumnezeu, pentru unia din biserică care nu au păstrat în inima lor dragostea de adevăr, și Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Și motivul este foarte simplu, spune acolo cuvântul, ca să fie judecați odată cu lumea. Deci, ăștia sunt credincioșii care n-au rămas credincioși Domnului așa cum au primit cuvântul. Și atunci când va avea loc judecata lumei, și ei vor fi judecați, cum spune cuvântul, odată cu lumea. Ori cei care. Ascultă cuvântul, ei vor trăi acel verset pe care Mântuitorul Iisus îl spune. Adevărat adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a -ar trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Foarte frumos! Acest verset... E o minuni pentru fiecare, dar începe cu acest cuvânt dacă cineva ascultă cuvintele mele. Ascultarea te duce la viață dragă, ascultarea de cuvânt îți aduce în suflet pacea, bucuria, mângâierea, indiferent care sunt acele încercări în viață, suferinți, lipsuri, Dușmănii, toate astea nu pot nici cât de cât să stingă în suflet bucuria mântuirii nu se poate. Căci bucuria aceasta este enorm de mare, nu-i găsești măsură, să știți, nu-i găsești măsură. Pentru că este bucuria care vine de la Tatăl. David când a vorbit despre acest pahar, al bucuriei și paharul meu este plin de dă peste el. E interesant. E foarte interesant. Pâinea pe care ne-o dă Domnul care vine din mâinile lui. Când citim înmulțirea pâinilor pentru cei cinci mii de oameni acolo nu-i vorba numai de un fapt istoric o minune care s-a petrecut. Și este și o icoană care ne vorbește, e o taină, cuvântul care noi îl avem în adunare, e pâinea care vine din mâna Domnului și mereu, uite așa, el rupe și împarte din aceeași pâine. Cine a cui mână rupe și împarte, e mâna Tatălui Ceresc, pentru că Biblia vorbește că cuvântul lui Dumnezeu pentru Duhul Tatălui ne este descoperit, deci iată mâna care îl rupe și ne împarte, ne împarte, ne întrebăm ce anume ne împarte. Ne împarte ceea ce El, Tatăl, ceresc din totdeauna, această pâine care este Hristos. Pentru Dumnezeu Tatăl a fost bucuria și desfătarea Lui, iar pentru că Tatăl ne iubește așa de mult, El dorește ca bucuria pe care o are El, Tatăl, în ce știi că este acest Iisus, Dorește ca și noi, care ne se potrește ca fi al lui, să o avem la fel ca și el. Păi altceva mai minunat decât atât, ce mai putem aștepta? Poate fi ceva mai mult decât atât? Dacă vrem să știm ce este Dumnezeu pentru noi, Mântuitorul Iisus a spus limpede ca să cunoască lumea că i-ai iubit așa cum mai iubit pe mine. Când omul a ajuns la această încredințare fericită, bucuria lui este cum nu se poate vorbi, domnule? Ea este, când citim și salmul 125, nu poți să-l înțelegi, acolo unde se spune că cei ce se încrede în Domnul sunt ca muntele și si omului care nu se clate în viac. Cuvântul ăsta care nu se clate în viac arată tocmai această încredințare fericită de care se bucură în suflet mântuit că nimic și nimeni nu-l va putea clătina din încredințarea, din credința pe care el știe cine este acest Dumnezeu pentru el. Nimeni nu îi poate răpi această bucurie. Oricât ar căuta satana prin orice metodă să-ți ia ochii de a Iisus cum. l aceste abateri ale unora se și tocmai din faptul că cum scrie tot cuvântul, pentru că n-au știut să-și păstreze în inimă dragostea față de adevăr. Adevărul este El, Domnul. Când dragostea față de El rămâne aceeași, așa cum l-ai cunoscut în clipa când i s-a deschis ochii și l a cunoscut că este Domnul care ne-a căutat și care ne-a primit în brațele Lui ca fiul pierdut din Evanghelie care s-a întors Tatăl Său și l-a primit fără a-i spune niciun cuvânt măcar de rușinea, de durerea care i-a picinuit o prin plecarea și prin risipirea și bagiocura pe care i-a adus-o el prin păcatele lui. Nu i-a spus nicio o vorbă. Ăsta este Dumnezeu. Și el, cuvântul spune limpede, când vorbește spre iertare, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Deci, n-al toate sunt aruncate în adâncul mării, adică într-un loc unde, de unde nimeni nu le mai poate scoate la lumină. Rămân acolo pe totdeauna. Asta este mântuirea care vine de la Domnul. Eu nu pot să vă spun, vă rog să mă credeți. Bucuria care o trăiesc în suflet sau ce-am trăit cu El atât când El mi s-a descoperit ca să plângi de bucurie și să roși pe Dumnezeu, să-i Doamne, simt că mor, nu mai pot, de bucurie, pentru că felul în care El, Tatăl, ni se descoperă, e ceva peste puterele noastre, e ceva ce noi nu putem să suportăm carnea asta, de ea este scris că este cu neputințe ca omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Așa este bucuria care vine de la Domnul. Când El, cum spune Ioan astăzi, am mintești, îl vom vedea așa cum este, îl vom vedea așa cum este, dar când va fi acest lucru, trupul nostru ăsta, care e așa cu slăbăciunele Lui și cu păcatele Lui, nu va mai fi așa. El va deveni un trup ceresc, va deveni un trup asemănător cu Cel pe care îl are Domnul Isus după Înviere. Și cu un astfel de trup, noi vom putea să-L vedem pe Domnul și vom putea să petrecem cu Domnul în veșnicie. Altfel nu se poate. Pentru că experiența asta o avem. Când prorocul Daniel a văzut pe înger, știți povestea în câteva momente cât a fi durat și după ce a plecat îngerul Domnului el a rămas fără niciun fel de putere Experiența asta am avut și eu. Și dacă ar mai fi durat pe atât, muriam, nu mai era limpede, nu mai pentru că adică, rămăsesem exact cum suni Daniel. De aceea domnul care ne-a iubit și ne iubește la o astfel de mântuire ne-a chemat la un astfel de har de a David a zis: Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și gustați, că mulți nu pot crede ceea ce se spune despre el. Și mai guste mă și vezi ce Și dacă ai să gusti, atunci ai să spui ca și împărăteasa din Seba, care a auzit despre Solomon despre toată înțelepciunea și slava acestui împărat al lui Israel, credea și nu prea credea ce se spunea despre Solomon. Dar a zis, s-a hotărât într-o să-l vadă, să vadă cât e de adevărat tot ce se spune despre el. Și a venit împărăteasa încărcată cu fel și fel de daruri, mai am mai pomit, ceva ce nu se poate vorbi, că cite da, lucrul ăsta în cuvânt. Și să vadă pe Solomon, că să mersese faimă. Așa cum se spune și despre Domnul Iisus în Evanghelie, și i-a mers faima. Faptele și lucrările care făcea Iisus l-a făcut să se bucuri de această trecere sau de această faimă în lumea în care el se afla. Și împărăteasa, spre mare ei surprindere, l-a ascultat, s-a mirat, s-a uimit ca să sigur că a avut prilejul să audă pe mulți înțelepți ai fiacului de atunci, să vadă oameni deosebiți că, sigur, ca împărat cineva, are toate posibilitățile să se bucure de tot ce aude și de tot ce se petrece în lume. Și măturisește împărăteasa că nimeni n-a putut să fie atât de înțelet sau atât de priceput, ea spune la toate întrebările pe care i le-am pus, la toate ne-a dat răspuns. Apoi, i-a arătat bogățiile, i-a arătat care este viața slujitorilor lui. Toți îmbrăcați în nemai pomete, straine, frumoase, haine, minunate, serele, mese, ceva ce la ea în împărăție, așa ceva, nu exista. Ceva cu totul și cu totul deosebit. Și Solomon i-a arătat toate aceste lucruri. s a rămas uimită și spune că nici pe jumătate nu mi s-a spus din ceea ce văd și aud aici. La fel vom mărturisi noi, mâine, când vom ajunge acasă la Domnul. Oricât am fi noi de iscusiți, cum spune și David când s-a rugat și a spus în frumos, fă limba iscusită, ca pana unui scriitor iscusit, de ce cerea David lucrul acesta? Ca să-l poată măturisi pe Domn cât mai adevărat, cât mai aproape de ceea ce el prin Duhul îl vedea, dar limba asta nu reușea să -l spună. Și acest lucru și noi la fel îl simțim. Să știți că e foarte greu să poți să vorbești despre Dumnezeu așa cum este El. Că nu ne ajută limba, dragă. Nu ne ajută, suntem oameni, nu putem prea mult face, să știți. Dacă vrem să înțelegem un alt adevăr, iarăși, care tot acest lucru îl are în vedere, când Moise este trimis de Dumnezeu să vestească poporul lui, vestea, că vrea să-l scoată din țara Egiptului și el să fie acel om de care Dumnezeu se va servi pentru ca poporul să iasă din robie. Și Moise nu vrea. El a avut o experiență puțin neplăcută la început. A gândit ca el să vină în ajutor poporului, astăzi s-a petrecut cu 40 de ani înainte. Când a văzut pe fratele în ce suferință se găsesc, când a văzut pe un egiptean cum bătea un evreu, îl ucide, și uh, îl acoperi cu pământ și a gândit că el ar să facă o treabă bună pentru frații lui, să-i ajute în robia în care se găsesc. Nu se poate. A doua zi găsește pe doi frați de -a lui, adică evrei, care se certau între ei. Și el a vrut să facă pace între ei. Și unul din ei a spus, care a văzut fapta lui de mai înainte, să uite unul la Moise și spune, ce? vrei să mă ucizi și pe mine cum ai ucizi pe egitanul acela de ieri pe care după așa el l-ai îngropat? Deci faptul a fost descoperită. Dacă faraon ar fi aflat de acest lucru, pe Moise l-a fi executat pe loc. Și Moise a trebuit să fugă. Era o experiență care i-a imprimat în minte frica. n am mai avut curajul după 40 de ani când Dumnezeu îl trimite să fac același lucru pe care el a avut pe inimă, să vină în ajutorul fraților lui, el n am avut tăria. Și Domnul a avut de lucru cu el până ce în sfârșit a putut să-l încredințeze că ajutorul de care el se va bucura din partea lui Dumnezeu îi va fi de ajuns pentru slujba la care este chemat. Și Moise, printre altele, spune, Doamne, dar eu mă vezi cum sunt, sunt un gângav, nu pot vorbi deslușit. Și atunci Domnul îi spune, nu-i nimica, și uite, e fratele tău, Aron. El, tu vei fi ca Dumnezeu pentru el și el va fi ca proroc pentru tine. Deci Domnul îl încredințează pe Moise, îl declară, zice, uite, de această autoritate te vei bucura din partea mea. Tu vei fi pentru arun, ca Dumnezeu, iar El ca proroc al tău. Și Moise, dar mă refer din nou la limba gângavă, acolo. Și noi suntem niște gângavi, să știți. Mărturisim acest adevăr și Pavel l-a mărturisit. Că și noi, ca și Pavel, avem parte de suflete bune care... Văd, înțeleg și se bucură de ceea ce Dumnezeu, prin gurile noastre, așa cum sunt ele gângave, rostim cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem și suflete care, la fiecare cuvânt, ne judecă. Fie că nu avem un limbaj potrivit, fie că găsesc susururi. Și Pavel era și el judecat și Pavel era, vorba un unui intelectual, care și ce privește felul de a se pronunța, nu era unul care. Și totuși, Pavel recunoaște și spune exact ce a spus acum despre Moise. Și spune și chiar dacă în vorbire sunt un neceoplit, totuși în cunoștință nu. Deci, el recunoaște că harul de care s-a bucurat în cunoașterea lui Dumnezeu era atât de fericit și dorea tot de totdeauna această cunoștință pe care el o avea de la tatăl să mărturisească și altora. Dar limba nu l-ajuta. Și chiar dacă în vorbire sunt un necioplit, totuși în cunoștință nu. Așa că când mai suntem pe aici și acolo de câte unul judecați, că nu prea știm să vorbim cum ar trebui așa, să fim niște oratori care știi să cum ascultăm la radio câte un bun de gură de ăsta care uite-o și zice -ai, noi nu suntem bun de gură. Nici David care s-a luptat cu Goliat nu venea dintr-o școală militară de război în care să fi învățat ce înseamnă să devii un adevărat luptător ca să fii sigur într-o luptă de biruință pe care să o dorești. Nu. Venea de la voi pentru ca Dumnezeu să-și arate slava. Căci dacă l a fi luat dintr-o școală militară, unde a fi învățat școala de război, cum învățase Goliat, atunci isprava lui David nu mai era sprava lui Dumnezeu, era isprava lui David, un om pregătit într-o școală nemaipomenită și ca atare, uite ce biluință a avut. Aici Dumnezeu nu se mai vedea. Și se vedea David. Dar Dumnezeu lea de la oi ca David să nu aibă nimic cu ce să se laude în biluința pe care i-a dat-o Domnul. Lauda era, cum a spus el, cu gora lui, goliat. Tu vii cu sabii, vii așa, cum era pregătit în școala lui militar, și goliat. Pe când David, eu vin în numele Domnului, auzi? Aici este marea noastră bucurie. Când mă uit la unii care se dau doctor în teologie, păi, Domnule, când aud așa ceva ca să fii doctor în teologie... Poate ceva înseamnă ceva nemaipomenit, domnule. mai Pagă sau Petru sau alții am putea să le dăm un astfel de titlu de doctor în teologie. Și când stai și ascult, și când auzi ce spun, zic, uite, domne, el se declară că e doctor în teologie și el habarul are cum se poate mântui un om. Păi ce fel de doctor ești tu în teologie? Vedeți? Iubiții mei frați și surori, să-i mulțumim Domnului care s-a îndurat de noi, că așa cum l-a luat pe David de la oi, tot a și pe noi ne-a luat așa de unde știm că unde am fost găsiți de el. Dar Dumnezeu, prin harul lui, a putut să facă acea minune pe care o vedem și despre Domnul Isus vorbind. Lumea se mira de Isus, de înțelepciunea și de felul în care era atât de priceput, la tot ce le se spunea, la 12 ani, în mijlocul acelor cărturari bătrâni, ispunțiți în legea lui Moise, au rămas uimiți de răspunsurile pe care le dădea Iisus la 12 ani, la toate întrebările puse de ei. Și el, la rândul lui, le punea întrebări în copil la 12 ani și se mirau. Mai târziu, se zice cuvântul, toată lumea se mira de înțelepciunea lui pentru că știa că n-am învățat nicăieri. Zice, da unde, de unde știe el atâtea lucruri? De ce e atât de priceput în toate când n-am învățat nicăieri? N-am învățat nicăieri. Un Pavel a spus, da, eu am învățat de la pișarul lui Gamaliel adică la cel mai învățat învățător din Israel. Dar Iisus nu a mai spus lucrul ăsta că am învățat la lui cuiva foarte înțelept, de ce a fost și el așa de înțelept. Nu. Întrebare, cine? i-a fost lui Iisus dascălul de la care a învățat așa o înțelepciune era tatăl când Duhul lui Dumnezeu e în cineva se împlinește versetul din Ioan care s-a amintit și mai înainte deci, în proroci este scris toți veți fi învățați de Dumnezeu ce spune Scriptura ăsta este adevăratul adevăr pentru cei care cu adevărat au o adevărată cunoaștere a Domnului Iubiți mei, frate, să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu când ne găsim în adunarea lui Dumnezeu, care înseamnă școala lui Dumnezeu. Aici învățăm să o cunoaștem, aici învățăm cum se poate trăi așa încât să poți să devii plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor. Aici învățăm. Asta înseamnă adunarea. Ne oprim puțin aici și să mai auzim și